Så er det igen tid til dit brede brevkasse. I dag skal vi snakke om bukser, vi skal snakke om tøj. Vi skal snakke om, at du engang havde en beklædningsdel, som betød meget for dig, som du ikke har længere en beklædningsdel, der havde en sentimental værdi for dig. Måske skete der noget i dit liv, da du gik med de her bukser med den her trøje. Den var faciliteret særligt, noget særligt i dit liv. Fortæl os om det på lægmofonen 42 66 80 29. Velkommen til de der Breders Velkommen til de brede brevkasse, som nævnt handler om dagens program. Blandt meget andet handler det om tøj. Nogle særlige stykker tøj. Jeg tror, jeg kan få min egen ved... Jamen lad mig introducere baggrunden for dette måske... ...smalle emne, men historie fra min eget liv. Omkring... 2006 til 2010 var indehaveren af et par lysegrå Levi's bukser. De, de, var, de var meget lysegrå. De var ikke helt hvide, men de var meget lysegrå. Og jeg var omgæret af et særligt cremet solskin, når jeg gik i de her... Øh, ...for mig ganske kropsnære lysegrå jeans. Og de står... Har en særlig spiller en særlig rolle i min bevidsthed, fordi... Det lykkedes mig at score en person, som jeg havde været forelsket i rigtig længe. Mens jeg havde de her bukser på. Og jeg, har svært ved ja, okay, jeg havde også lige været til frisøren samme dag. Og så var til en øh, fest nede i Kødbyen, og så... Jamen, så stod hun der, altså. Og det var bare som om de så vanlige øh, psykiske kabaler, jeg plejer at lægge, når jeg har en intention, de, det var noget slet ikke læg, før jeg stod med mit nyklippede grøde hoved helt op i hendes fjes og snavede Og jeg er ret sikker på, at det havde noget med de lysegrå ligevejs de var, de var smalle om, om benene, de var, sådan, de, var, de, var, de var ikke så stramme om røven, at jeg lignede en eller anden fitnessklovn, De var guldrødsformede buksebenene. Vi sad godt de bukser, og jeg gik i dem, indtil de var fuldstændig smadret Og jeg savner de bukser i dag. Det må være ærligt at indrømme. Den er en meget smuk historie. Tak. Historien har også den app. Ja, nu skal vi lige moderere, selvfølgelig. Det lyder for godt til at være sandt. Var det kun bukserne? Var det kun bukserne, de libererede, der gjorde, at du fik fat i hende? Ej, hun havde sådan nogle skæve fortænder. Det kunne jeg slet ikke stå for. Det kan jeg stadig ikke. Um, jeg havde også dagen inden, om torsdagen, været til lægen og fundet ud af, at den person havregryn, jeg havde i min hovedbund, kunne kategoriseres som en mild form for psoriasis, så jeg havde fået udskrevet noget skum, jeg kunne smøre i hovedbunden, og gjorde, den ikke kløde helt sindssygt hele tiden, hvilket også gav mig et meget, meget stort selvtillidsboost. Så... Reelt set var det nok en kombination af medicinen Betamus og så de her lidt stramme ligevejsbukser. Der var, som jeg husker på vaskeanvisningen, at der var 3% lykra i dem, så de var også måske sådan lidt glamrock, Men det var det, der gjorde, at jeg ligesom følte mig måske lidt mere som en mandekrop med en form og ikke bare en beige flyttekasse fra en genbrugsbutik. Så det var min lille anekdote om tøj, men øh, kan jeg lytte til hvad er egentlig din anekdote om tøj? Jeg glæder mig til at høre fra dig i dag på elektrofonen på 42, 66, 80, 29. Og jeg tror ikke at den her fortælling om tøj den, den stopper lige i forløbet. så hvis du går derude nu i fremtiden, som er nutiden for dig i podcastland, og tænker, jeg har også noget tøj, der var den der sweater, der var den der forvaskede t-shirt, der var den der kasket, hvad fanden er så lad os høre de anekdoter. Tøj, det er vigtigt. Det er som et ekstra lag hud. Man kan bruge det til at modulere sin identitet. Man kan bruge det til at vise sig selv, hvem man er. I dag er jeg iført røde badeshorts og en rød blomstret skjorte. Jeg har klædt mig selv helt i rødt, fordi jeg føler mig i den intenst humør. Når jeg står op om morgenen, jeg kan godt lide at mærke, hvad for en energi har jeg i dag. Går jeg et med tapetet? Eller er jeg en omvandrende tændstik? Har jeg svoglet over alt min hud? Hvad skal jeg gøre? Jeg tager det tøj på, jeg har lyst til i dag. Røde badeshorts Speedos, som jeg har fået af min bror hans kæreste. Og en rød øh, skjorte. Jeg, jeg kan godt lide ja. ensfarvet. Det kan jeg sku også godt. Huh, Mixi. Hvad fanden har du på i dag? Jeg har faktisk også en rød skjorte på i oh, dag. Jo. Det kan jeg jo godt se. Oh, den er med sådan et øh, mønster. Som er sådan lidt... Øh, Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad, det, hvad man skal kalde det. Det er, en vertikal, det er grundlæggende en rød kortærmede skjorte med sådan en vertikale tribal afmærk. Det ligner et bremsespor lavet af en lastbil, der bremser med henholdsvis skiftevis sorte og hvide dæk op og ned af en rød kortærmede ja, måske en lastbil, som har kørt igennem noget maling, faktisk. Det, det ser ret mærkeligt ud. Øhm. Det ligner noget Jack Jones fra 1999, måske. Med andre ord, er du på toppen af, af måden? Måske... Jeg fatter den, ikke. Den, øh, den kan jo være mange steder på én gang. Jeg tror, den er præcis lige så meget på måde, den skjorte som det her track, vi nu skal lytte til. Men hov, det er bred. Hvad var ja. det første track, vi lyttede til? Nå ja, tak. Det var øh, ganesisk gospelmusik fra sanger inden Ohima Mercy med nummeret Adamfo Papa. Da jeg boede i Sierra Leone i en kortere periode, der hørte, der hørte man den her form for gospelmusik meget ofte øh, ud fra de små huse folk boede i. Det er virkelig funktionsmusik, der kører i timevis på et eller andet mixbånd fra en lille batteridrevet radio. Det er musik, der betyder enormt meget for mange mennesker, der sidder og har travlt med at få gang i boldstedet, så de kan brødføde deres familie. Det har en særlig sentimental tilknytning for mig af den grund. Det må jeg, jeg må indrømme, dengang jeg boede i Sierra Leone, der blev jeg lidt vanvittig af det her Evig lange gospelmusik, men tiden har gjort sin magi i dag, minder det om, om noget, jeg savner. Det næste track, det er et mysterie, hvordan det ikke er blevet et stort hit. Ja, det er med Midi, Maxi og Fti tre piger, i hvert fald i 1991, da tracket blev lavet. Og Midi og Maxi, de er flygtninge fra Etiopien. Og FT, hun er fra Eritrea, og de landede i Sverige en gang sidst i 80'erne, ved jeg tror. Og så lavede de det her track Bad Bad Boys. Og der er en super sprød musikvideo til, jeg synes du skulle tjekke ud, når du har lyttet til dagens brevkast. Bad Bad boy. Uh -huh, yeah. en FT med Bad Bad Boys i de brede bredeste brevkasse. Det her nummer peakede på den svenske hitliste i 1991 som nummer 11, og så var der også et hit, tror jeg, i Frankrig, og så videre, men det interessante, og det vil jeg virkelig stærkt opfordre dig, til at gå ind og tjekke musikvideoen ud på VideoMonkey, øh, hvor alle kommentarerne, interessant nok, er fra brasilianske VideoMonkey-brugere eller russiske VideoMonkey-brugere, så det er et sjovt eksempel på, et et skandinavisk vestligt pophit der har levet et langt større liv i nogle andre dele af verden. Uh, men tjek videoen ud, der... Det, det, jeg vil undlade at beskrive den, det må du selv gå ind og se, men den... den det er svært ikke at se den som et, et kondensat af alle de stilistiske ting, der lige præcis i dag er super smarte her i København, hvor The Lake-hovedkvarteret ligger. Der ser man jo simpelthen ikke en 20-årig øh, kvinde uden solbriller på, der har sådan et 90'eragtigt agtigt præg og nogle frisyrer, der også er lidt der kommer så ja, hvis du vil imponere dine venner. Jeg blev i hvert fald imponeret af min ven. Jeg har fået en ny ven, hun hedder Lucretia, og hun introducerede mig for det her track, og så vidste jeg bare, at det her, det er midt i en efter, det er hit total hit track, så tak til Lucretia øh, for at have introduceret mig for det her nummer. Jeg vil bruge anledningen til at sige, at brevkassen eksperimenterer fra i dag af med et nyt format, som kommer til at være lidt kortere end de andre brevkasser. Under coronapandemien her i foråret, der sendte brevkassen ugenligt, og det gjorde noget meget positivt for mængden af lytterhenvendelser, at programmet ikke var hver anden uge. For der er folk Jeg tror, det er forvirrende, at man ved ikke, i hvilken uge brevkassen kommer, og det... Det gjorde interaktionen med lytterne, som er en vigtig del af programmet, til noget lidt mere sporadisk. Så nu prøver holdet her omkring brevkassen Mixi, Mixi C og Vang, og som vi har med os i dag, og undertegnet DJ-brevet at lave øh, omkring en times radio, men til gengæld så sender vi hver uge. Så jeg håber, at det her nye format vil, vil gøre noget positivt for mængden af lytterinteraktioner og at, øh, og at den st ret store genre spredning, som er en af kerneelementerne i brevkassen, ikke kommer til at virke for flakne, selvom den er presset ind på kun en times øh, radio. Så det er lidt, øh, lidt redaktionelt nyt her fra brevkassen. Jeg vil også bruge anledning til at nævne, at du kan blive du kan søge mit digitale og kapitalist-modererede venskab på Instagram ved at finde brevet på Instagram, der poster jeg øh, nyt om programmet og så videre. Du kan også skrive til mig der, men det primære for sådan det er jo her i æderen nu, hvor der ikke er nogen der modererer os, hvor der ikke er nogen. Det er amerikanske kapitalister, der bestemmer, hvordan vi snakker sammen. og hvad vi tror, virkeligheden er. Så er vi kommer til vejrudsigten. Regionaludsigten for Østjylland er varmt og solrigt. Solrig sommeraften, og i nat mest klart vejr. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svagt skiftende. Fredag igen stort set solrigt vejr, og temperaturer op mellem 23 og 29 grader. Køligst ved kyster med Poldlandsvind. Svag til jævnt, skiftende eller østlig vind. Baget her i baggrunden er med Windsor Riley, der hedder The Move, of, The Move of Life. Det er en plade fra. Okay, lad os bare lytte til det. besked på lekmofonen. Der står "Hej Brevet Emil her" og Emil han skrev ind også i sidste uge og det var ham der havde et lytterønske han ville gerne høre en sang fra et computerspil som vi spillede, som vi spillede i brevkassen sidste uge. Dimitris Quest tror jeg den hed. Og Emil han skriver "Jeg tænkte at jeg vil løfte sløret en smule for den mærkelige tur jeg omtalte sidst. Lad os i hvert fald fortælle at den mislykkedes og i stedet blev Mærkelig. Og i stedet for mærkelig, blev det bare en ordinær gåtur. Hyggeligt, men kedeligt. Ikke kaotisk og mærkeligt, som jeg havde håbet. Var det hele beskedet? Der er mere, men der sagde solo nu. Videre. Min plan er at tage på en mærkelig tur igen. Problemet er, at det tager flere måneder at forberede. Jeg, jeg rapporterer til den tid. I mellemtiden brevede udrupstegn. Du er så god til at få mig til at danse. Vil du ikke nok gøre det igen? Party alarm. i hilsen Emil. Det var Lytter Emil, der skrev ind på brevkassen. Han har ønsket track. Jeg fornemmer, at vi har en mulig ny korrespondent ude fra den virkelige verden. I støbeskæden her lytter Emil. Du kan gøre som Emil og skrive ind til brevkassen på 42 66 29. Du kan også ringe her, og du kan lægge en besked imellem programmerne. Vi snakker om bukser, vi snakker om tøj. Sentimental tilknytning til en særlig beklædningsgenstand, som du ejede og som faciliterede nogle fremskridt i dit liv. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Telefonen er åben som altid. Du lytter til Didier Brede, Spøvkast på The Lake Radio. Jeg ringer og med telefonen. koden. Hey Didier, du har ringet til Didier Brede, Spøvkast. Hvem er det? Hej, jeg hedder Valter. Hej Valter. Hej, øh, jeg, vil, jeg vil egentlig faktisk bare starte med at sige undskyld for, at jeg ikke øh, hører programmet live. Jeg, jeg er kommet ud i nogle... Øh, nogle altså, det, er, det, er lidt, det er lidt en prekær situation. Men Beskyver jeg er inde i køge i, kø i dag, og det var meningen, at jeg skulle have været hjemme nu og, og høre programmet. Men Så det vil jeg egentlig sige undskyld for, så vil jeg bare sige, altså... Det er virkelig et dejligt program, du normalt laver. Tak skal du have. Ja, og, og jeg havde tænkt, at jeg skulle ringe ind mange gange. Hvad hva er det, der er sket, som gør, at dine planer har ændret sig i dag? Jamen, det var fordi... At øh, jeg, skulle, jeg skulle hentes af en, men så øh, skulle vi lave en elbil op. Og så var der nogen, der havde parkeret på elbilspladsen. Så vi var nødt til at, vi var nødt til at køre sådan lidt planløst rundt i køge. I venten på, at elbilpladsen blev øh, fri. Okay. Så nu, så nu sidder vi på Café Vivaldi. Hvor ligger det? Det ligger på toget i køge. Okay. Hvad jeg skulle du i cola. køge? Jeg skulle egentlig bare hjem fra kø. Jeg havde været i jeg havde været på stævn. Ja? Ja, men øh, så nu sidder vi jo ved Vivaldi i kø og venter på elbilen. Den, øh, den lader. Hvornår er elbilen færdig med at lade? Jeg tror, der går en time, måske. Okay. Hvem er så du det sammen Det bliver med? Lille, fint nok. jeg er sammen med en god ven, som, øh, som havde lyst til at hente mig. Hvad hedder din men, ven? Men egentlig, hun hedder Julie. Julie? Men, ja. Så Julie Men og Valder, endelig... I sidder ved et lidt ufrivilligt pitstop på Café Vivaldi i Køge? Ja. Hvis bil er det. Det, det er Julies. Okay. Hvad skulle du på stævns? Jeg har været ude og bade, blandt andet. Og bare øh, nyt solen og sådan. Okay. Hvor det var, det var Hvor bor du? Hvad nu? handler programmet egentlig om i dag? Programmet i dag, det handler om... Ja, det handler om, at al musik har meget fælles, og det handler, som alle de handler om, at man kan bruge musik til at opdage sig selv og afprøve forskellige følelsesmæssige hatte på. Det er så musikken, ikke? Aha. Men øh, derudover er der et ekstra tema, som er beklædningsgenstanden, som man har ejet på et tidspunkt. Det kan være et særligt par bukser eller en trøje eller en kasket, som ligesom har haft en særlig sentimental værdi for en, og som måske har været omdrejningspunkt for nogle situationer i ens liv. Det kan være forførelse eller jobsamtaler eller andet, som, hvor man ligesom, ved et stykke tøj, der rummer en særlig kraft til at berolige en og få en til at fremstå som sit bedste jeg. Wow! Er der noget, nogle beklædningsdele, i det, som du har ejet, som, som du kommer til at tænke på, når jeg beskriver dagens program for dig? Ja, jeg har en øh, en kasket med påskriften Here Comes Trouble, <laughs> som, jeg, øh, som jeg nogle gange tager på, hvis jeg tænker nu i aften skal jeg være en fandenskal. <laughs> den, den springer den, den springer, øh, springer frem i min erindring. Okay, kan du? Men øh, hvad, Og når du så er en hvad hvordan er du så at være sammen med? Hvad, hvad gør den ved der den her kasket? Så bliver så bliver, så bliver sådan enormt gavmild og hjælpsom, og den sag, hvad hedder det, dan danselysten. Dans ja, ja, danselysten, ja, det er være det. Jeg, jeg, så, så, så hjælper jeg folk med diverse henter og ting, og hjælper også fremmede og sådan. Og hvad med, når du ikke har den hat på, hvordan er du så? Mm, så, er, så er jeg nok det samme, men måske ikke øhm, helt så meget. Det er fandme fedt at høre, at du har den hat. Jeg håber på at møde dig en dag, hvor du har den hat på. Ja, det håber jeg også, fordi jeg er meget vild med dit øh, radioprogram, så jeg glæder mig rigtig meget til at høre det. Det er fedt at høre, Valder. Og tak, fordi du ringer ind med, med radiofonisk bind for øjnene. Du ringer ind, simpelthen, selvom du ikke lytter til programmet. Det må sige så at være et helt særligt niveau af lytterinddragelse, vi opnår her. Jamen altså... Ja. Det var jo min plan, jeg skulle høre det. Så jeg vil egentlig bare sige undskyld, selvom du jo ikke ved, at jeg havde tænkt mig, at jeg skulle høre det. På en eller anden måde følger jeg bare, at jeg må, jeg må komme i en eller anden skriftestol her. Der det er... er hvor... det, DJ Bredes brevkasse er, hvad den slags ting angår, undskyldningsfri zone. Der er ikke nogen skam her. Der er, kun, <laughs> øh, der er kun sjov og musik, og vi skylder ikke hinanden noget. Men hvis man har noget at give, så er det jo dejligt. Ja. Jeg tager hatten på, og så ser vi ikke, om jeg ikke kunne finde noget at give. Ved du hvad, Walter? Så sender jeg min sjæl over i den ladestation, og sørger for, at det kører dobbelt så stærkt for jer, så I kan komme Ej. videre. Hilds, ja, Julia, og glem lidt brevkassen. Tak måde. Hej. måde. Hej. Vi har fået endnu en besked på legmofonen. Der står, hej, DJ-brevet. Jeg har akkurat ikke hørt din seneste udsendelse, Øv. Min ven Peter sender mig i udtid en masse information om dig, og jeg forsøger at komme igennem alle dine programmer, så mig og Peter kan tale med samme udgangspunkt. Øh. Det står da ikke i sms'en. Men der står, jeg forstår, at man her kan byde ind med stort set hvad som helst. Derfor vil jeg nu gerne tale igennem legmofonen til Peter. Kære Pelle-drengen. Jeg husker gang i Rytter gården, da vi havde krig mellem gården og bussen. Du kom imod mig med et legetøjsgevær. Jeg blev reddet og i fik knækkede jeg geværet på midten. Senere i gymnasiet vandt vi salsa-konkurrencen og fik i præmien CD med Buena Vista Social Club, som du gav mig med hjem, fordi Solvej, din mor, allerede havde den på hylden i lejligheden. Lad os bygge dig en pizzaovn i kolonen. Og få sat på den dårlige tendens, vi begge har, hvad angår afbaning. Kærlig hilsen, klodo! den kan man også bruge lægmofonen. Tak til Clodo og Peter. Jeg håber, I får bygget den pizzaovn. Så kan vi måske holde et lille brevkasse-listener-party ude omkring den pizzaovn. Det ville da være passende. Jeg kunne godt tænke mig at lave en eksperimentel indisk pizza. Det lyder til gengæld som om med den pizzaovn, og bygget på sådan lidt aggressiv energi, synes jeg. Nogle gange er man nødt til at lægge sin dårlige energi over i nogle objekter. Det kan transformere tingene lidt ligesom en skov. Træerne, man kan godt slå lidt på dem og komme af med sin negative energi. Jeg har i hvert fald personligt. Det er sundt for træerne. Jeg har auto... hvad er det? Hvordan bliver den pizza, som er bagt i den oven? Den bliver, det jeg bare om... den bliver pissegod, siger jeg. Okay. Vi er nødt til at lægge vores vrede energi. Det er derfor, vi er nødt til at værne om naturen. Den kan omdanne vores røvagtige energi til noget. Den kører på noget andet, oktan. Altså... Men vi jeg er har en del af den turen, brevet. Ja, det ved jeg godt, men, men du har ikke brug for det samme som et træ, og derfor kan du lægge dit skrald over hos træerne. Eller i en bærbygge pizzaovn. Ja, okay. Ja, ja. Jeg har en aftale med 16 træer på Algarve-kysten i Portugal om, at de tager alt min sorg og alt mit had, og så laver de det om til grænkårler. Og det har de indtil videre været indforstået med. Smart træerne i Katalen. Vi skal i hvert fald lave nogle grænkogler, så man så kan samle op og bruge i pejsen, når det bliver koldt dernede. Lad os hengive os til det her track fra en af afrocosmik-genrens primære hovedkræfter. Den italienske DJ Daniele Baldelli med nummeret Tangram. Oh, jeg håber, du kan mærke, at det, det står simpelthen så stille, det her nummer, men det var også det, der var ret fedt ved det, altså. Jeg kan jo godt bevæge sig lidt til det. Er det er godt altså. Det er noget, jeg godt kan lide. Ja, hvis du har lyttet til Brevkassen længe, så har du også hørt Brevkassens introduktion til den italienske Afro Afrocosmic. Og Daniele Baldelli, ham der lavede det her nummer, han var en af de to DJ's, der var eksponent for den her meget særlig langsomme world- og teknologi-inspirerede måde at manipulere sangen på, så de passede ind på de to afrokosmik dansegulv i norge hvor der to, lå to natklubber, som var afrokosmik natklubber i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. En virkelig spændende scene, som lever sådan lidt videre i nogle mærkelige sydtyske halvbald og sådan noget. Hvis man skal tro udmeldingerne på nettet, så det det lidt til noget noget prul, altså. Ej, for helvede. Jeg prøvede lige at åbne en øl, og så kender du det der, hvor, hvor åbne mekanismen på dåsen ligesom ikke gør sit arbejde, og så har man sådan en... Ej, det er noget lort. Okay. Okay, det lader til simpelthen, at vi har fået nogle beskeder på legmofonen. Lad os prøve at lytte til dem. Hej, du har To nye beskeder. Modtaget den 11. august, kl. 15.26. Hej DJ Brevet og resten af redaktionen. Det er Søren, din mailven, din ansigtsløse mailven inden for internettet. Jeg ringer for at stikke dig, DJ Brevet, en form for musikalsk udfordring. Det drejer sig nemlig om, at for 20 år siden cirka... Og en helt bestemt dato, der skete der noget, et verdensomspændende fænomen, der skete noget, der ændrede historien. Øh, og det er ikke alle, der kender den dato, men den er 11. september 2001. Der var der et terrorangreb i USA, de fleste kender det, men det jeg taler om, det er noget helt andet, nemlig at Nickelbacks tredje studiealbum Silver Side Up med øh, den store hitsingle How You Remind Me udkom akkurat samme dag konspirationsteoretikere som mig, der er der jo ikke meget tvivl om, at det simpelthen drejede sig om, at 9-11 anklæbende primært var en form for afledningsmanøvre for at folk ikke skulle opdage, var fucking fedt Silver Side op et album med Nickelback. Og altså man kan sige, det lykkedes så ikke helt med distraktionen, ikke? Det blev jo et hit, How You Remind Me strømmede ud på alle de fede mainstream radiokanaler. Men DJ-brevet min udfordring til dig, den lyder, vil du spille et nummer, eller kan du spille et nummer, som du tror, Chad Kroger, frontmanden fra Nickelback, hader? Kan du spille, det jo på en måde så simpel og virkelig, virkelig svær udfordring, jeg stikker det her. Kan du spille et nummer, som du tror, Chad Kroger virkelig ikke vil kunne lide? Altså virkelig ville afsky? Det behøver ikke musikalt være, altså det modsatte, det skal ikke være den lydlige antony til... Nickelback, det skal bare være noget, du tror, han synes er dårligt. Det er lige meget, om du synes, det er dårligt. Det er lige meget, om du synes, det er godt, DJ brevet. Det er ikke det, jeg er interesseret i. Jeg er ikke interesseret i dig. Jeg er interesseret i dine tanker omkring, hvad du tror, Chad Kroger virkelig synes, er afskyelig musik. Jeg glæder mig til at høre, om du kan løse det. For at aflytte næste besked, tag sted. Hør besked, den modtaget procent. den 8. august kl. 22.04. Det er, øh, de er drevet af Mexi. er en, øh, en lille note fra en ny lytter. som sidder i det i bil i træskibshavnen på et træskib. Og det, man kan høre i baggrunden, det er den gode gamle ægerøst farve, der vil jeg lægge til. Øh, jeg vil blot sige tak for et øh, glimrende program. Og øh, faktisk ønske et... Øh, et nummer med La Bitfue Taxi. Øh, jeg ved ikke, hvad nummeret hedder, fordi jeg har kun fået det på MP3 en gang af min god ven Asbjørn. Øh, og der havde han selv opkaldt de enkelte tracks. Og dengang, der hed hun i mit iTunes-bibliotek, hedder nummeret Chicken Dance. Men hvad det hedder i virkeligheden, eller i andres virkelighed, ved jeg simpelthen ikke. Men øh, ellers så vil jeg bare sende skud fra Sommer i dyb på Surføen og øh, skud til Klaprog, som så er godt gennembægtet på den anden side af Skagerak og ikke mindst til Kenneth. Og ellers så bare. Øh, vi hører så ved, jeg glæder mig til næste uge, og fedt af de senere ugen lidt i Så det var alt det herfra. Jeg tager, dem lige her i Jeg tager lige den seneste først. Tak for, uh, tak for din henvendelse. Jeg prøver at finde uh, Chicken Dance, men det vil nok ikke overraske dig, kære lytter i det sydfinske hav, at der ligger en del, der ser rimelig suspekt og 3D-animeret ud på Video monkeys, når man søger på Chicken Dance. Men uh, lad os prøve at finde den sang, som, uh, som du refererer til. Måske kan du... Send mig nogle flere clues på min e mailadresse som er dit brede af Og så kan vi lige sikre os, at vi har fat i den rigtige chicken dance, fordi det vil jo gøre ondt på både dig og mig, hvis jeg får fejlrepræsenteret dit minde om denne her mp3-fil. Det kan vi ikke have. Men tak for din stemningsrapport fra det sydfynske øhav. Du var god til at beskrive stemningen. Jeg var der i hvert fald med dig, mens du talte. Til den første lytterhenvendelse på lægtefonen fra Søren. Tak for din udfordring. Challenge accepted, som man siger de her som i dag. Det er jo en enormt både lille, spændstigt rum, du åbner med din udfordring. Hvilken sang vil forsangeren fra Nickelback, Jack Kroger, have? Og der er jo et lille rum til fortolkning for mig. Og der er intet rum til, at jeg skal agere smagsdommer. Det kan jeg enormt godt lide ved din henvendelse. Du kan tro, jeg vil lægge mit hoved i blød. Hov, til, til den sidste lytterhenvendelse, jeg vil påpege, og jeg vil sætte en tyk streg under, at vores lytter fra det sydfynske øhavs sender lidt kærlig opmærksomhed, fornemmer jeg, til, vor til brevkassens faste lytter og skribent Kenneth. Kenneth, som tit, faktisk nærmest altid, sender sin meget lange, korrekt kommenterede sms'er, hvor han ærligt beretter om sin sindstilstand har været virkelig været øh, en støtte for brevkassen, i, som jo er et et, et nyere radioprogram. Så øh, mærket øh, kendet, jeg tror kendet, han viser andre lyttere med sin åbenhed, hvordan brevkassen skal bruges. Så lad os et øjeblik lige sætte en sort firkant med sprit rundt om den anerkendelse til Kenneth, som vores lyttere i det sydfynske øhav her sender. Tilbage til Søren og øhm, det musik, som forsangeren fra Nickelback, Chad Kroger, med størst sandsynlighed vil have. Det, det, det, det, det morrer mig, øh, det pirrer mig at tænke på, at du ved, at den plade er udkommet på den 11. september 2001. Det er en af de mere spiselige konspirationsteorier, du serverer der. Øhm man kan ikke holde sådan en samling hits nede, som dem Nickelback fik spyttet ud i verden dengang. Men hvad for noget musik kan det være, som Chad Kroger slet ikke kan lide? Det er, det er jo nemt at, at affeje Nickelback som et eller andet byggemarkedsband, der kun bliver spillet, når man er nede og købe lækter eller sådan noget men egentlig tror jeg, at det er gruppe, der er i stand til at have så store hits på verdensplan, har ret godt fat nede i det musikalske værksted, og jeg vil ved med, at de sikkert var cool at hænge ud med og havde mange betragtninger om musik, som ikke nødvendigvis kommer til udtryk i deres musik, som jeg ikke selv kan sige, at jeg er blevet synderligt berørt af, ud at jeg blev positivt overrasket over, hvor billigt lægte træ, jeg blevet sidst, jeg hørte Nickelback. Men jeg lover dig, Søren, jeg vil tænke over det, og tak for din besked. Jeg håber, der er lyttere derude, der vil føle sig øh, inspireret til at henvende sig med udfordringer, med stemningsrapporter. Det giver virkelig noget til brevkassen. Det skal I have tak for. Både Søren og vores sejler fra det sydfynske øhav. Og nu kommer vi til et hjørnetrack som øh, et nøgletrack i dagens brevkast, som jeg har prøvet at lægge lidt rør til det. Og jeg har den opfald... Ja, jeg, jeg elsker den her sang, og jeg kan aldrig nogensinde aflytte den. Det er påfaldende, smuk og ærlig musik. Og hvis du er typen, der nemt, der har oplevet musikkens evne til at indtage dit inderste og aldrig forlade det igen, så bliver du simpelthen nødt til at lukke for din radio nu, fordi det her track, det, vil, det kan ikke forsvinde. Måske ligger det allerede et sted langt nede i dit system. Det gjorde det i hvert fald, da jeg genopdagede det for et par uger siden de nu været vi brug Der var pressefold i Men det er der ikke nu Men da jeg fik den var de nye og pæne Der var jakket til Og den klædte mig så godt Når jeg selv skal sige det Var jeg faktisk temmelig flot Nu er farven gået af Den er nærmest gråt i godt. Men da jeg fik den var de nye og pæne Uuuuh De gamle bukser uh. Så de var rar på, Men nu de er for små Ja, de er så, åh oh, De gamle bukser, oh, De gamle bukser, de vil aldrig gå i glem, Og hvor jeg sågner dem Til min konfirmation fik jeg det med min mor Der var seler til og et lyserødt for der var lomme mod syd, og der var en mod nord Da jeg fik dem, var de nye og pæne Men i dag kan I tro, de ser anderledes ud Jeg er gået med dem på, i både regn og i slud. I over 40 år, så nu ligner de en klud Da jeg fik dem, var de nye og pæne. Og de det var rart at have på. Men nu de er de alt for små Ja, de er så Åh, oh, de gamle bukser Åh, oh, de gamle bukser De vil aldrig gå i glæden Og hvor jeg savner dem Hvis man rigtigt ser efter Er der lap på lap, Og knæerne er forstærket Ved et bølgepap eneste, der mangler, det er faktisk en knap Men da jeg fik dem, var de nye og pæne Men nu hænger de læser af hjemme, mand I stykker er de blevet bit af tidens tand Hver gang jeg tænker på, de løber øjnene i mand For da jeg fik dem, var de nye og pæne oh, de gamle bokser, Uh, oh, de gamle bokser, de gamle så de var rart på, men nu de er de alt for små, ja de er så, oh, de gamle bukser, oh, de gamle bukser, det som ingen bukser har, han må gå <tryk> hen og købe sig et par. <shøj> Bjarne Lisby med sangen De Gamle Bukser. <shøj> Åh, oh, ja, undskyld, jeg bliver lidt henført, men jeg har glædet mig så meget til at spille den her sang. Øhm, det, er jeg... det er en sjov sang, okay, okay. Det, det, det er en sjov sang, men det, det er også en sang, som jeg holder af, fordi den, den, den går så meget i dybden med nogle detaljer omkring noget, der virker så småt og prosaisk, og når jeg så hører den her sang, så tænker jeg alligevel... Det er jo rigtigt for Det er, jo, det er jo fucking rigtigt. Ja, altså, vi kender det jo godt. Og, og i dag er det så, okay, vi har alle sammen 20 par bukser, men jeg tror dengang... Hvorfor oh, når de gamle bukser? Okay. Kan du huske, hvornår den er fra, Mexico? Nej. Okay, men det, det var lidt svært at finde øh, den ud af. Ja. Men jeg, det forsvæver mig, at det kunne være en sang, der er skrevet på et tidspunkt, hvor folk ikke havde så mange bukser. Altså, han har fået dem i sin konfirmation. Han havde en langt mere følelse. Han havde dem i 40 år. <laughs> Det er også, det er jo meget godt klaret. Ja. Altså, oh, nå. må jeg sige noget om det her nummer? Ja. Det er bare fordi det slog mig, da vi hørte det, at øhm, den her type musik, som man måske kan kalde dansk top, ja. øhm, den måde det er svøbt ind i det man måske kalder pladerumklang, eller sådan noget, det er ret fantastisk. Det er hele nummeret, som ligesom er som om man er i et kæmpe rum. Ja. Altså, hvorfor? I... Det er, fordi, det, det er meget spændende. Det, kan jeg det godt skal vare. komme fra fortiden, eller sådan noget? Nej, jeg kan godt fortælle dig og svaret er enkelt. Det er fordi, det foregår i, i et stort rum, hvor mange mennesker synger med. Og det store psykoakust... Det vil man gerne ligesom øh, sådan foregive på indspillingen også. Ligesom. Yes, my boys. Ja, det, er helt, det er helt plejehjemmet, der er med på denne her. Ja, ja, ja, ja selvfølgelig. Så, Vi skal være til halvbald med det samme, ligesom. Ja. Ja. Og det er også... Det... A priori halvbald. Ja. <laughs> Og det, det er et greb, som, som tåler at blive refortolket. Ja, men det er rigtigt. Det er den samme... Det, øh, jeg har en, en, nogle opsamlinger med militærmusik fra Nordkorea, og det har påfaldende grad helt det samme sådan, store ja, ja, protorum, som ja. er sådan, her kommer hæren, mm. her er hele folket med. Det, øh, altså, jeg vil ikke... Jeg kan ikke sige... Øh, altså, klart, Nordkorea virker ikke som et fedt sted at bo, men... Det her pladerumklangstræk, der åbner et, et diagetisk halvbad inde i selve nummeret, det, det er brugt både i Nordkorea og i, i dansk topmusik, Så det, det burde sige noget om, at det ligesom på en eller anden måde skaber det rum, det, det foreslår et fortolkningsrum for lytteren på en meget stærk måde. Det er fantastisk, synes jeg. Det er både fantastisk, og så er det sådan øh, lidt på en måde øh, noget, som for en lytter som mig selv i hvert fald kan blive hårdt og blive påduttet i et, et diagetisk rum så stærkt. Øh, det får mig til at tænke på noget andet, som måske er sådan lidt intangent, men alle de der øh, øh, charlataner, der er på Video Monkeys som prøver at blive nogle store kanoner, for eksempel ham der Jordan Petersons. Øh, jeg vil anbefale dig, kære lytter, hvis du vil have lidt en, en hjerneknips, så gå ind og se øh, Debatten imellem Jordan Petersons og i Sisek, hvor forskellen på en, i mine øjne, øh, sand og ærlig intellektuel som Sisek, og så Jordan Peterson, det er, at de her øh, Videomonky-distanceblindere, de i tale sætter altid deres modtagere på en meget tydelig måde. De taler til dig, som om de ved, hvem du er hvor Sisek han skaber et meget mere åbent fortolkningsrum. Man selv bliver nødt til sådan at navigere indenfor. Så når du overvejer, hvilke informationer og hvilke mennesker, du skal stole på, så, så læg mærke til, om de øhm, taler dig ind i et rum, hvor de definerer for dig, hvem du er. Hvis du er en trussetyv eller en eller at du generelt er god til at forføre, så ved du også, at det, man kan gøre, når man ønsker at forføre nogen, er at tale den, man ønsker at forføre ind i et rum, hvor man kan fortælle ens attraktion, den person, man forsøger at forføre, hvem den person er, og dermed både føle sig set, men også domineret noget, som mennesker af årsager ikke rigtig er klar over Virkelig over en kamp lader til at elske, og det er værd at prøve at fatte, hvorfor det hænger sådan sammen, hvor man selv sidder fast i det spind. Nu skal vi have noget musik. Nu skal vi have noget musik. Jeg tror måske, er det tid til Mexis' choice? Nå, no, yes, my boys and girls. Hvad har du til os, Mexi? Jamen, i dag har jeg et nummer med gruppen War, som jeg har spillet tidligere i, øh, i de deres brevkasse. Vi kender War. Vi kender, hvor vi hørte øh, det nummer, der hedder The Four Cornered Room på oh, et tidspunkt. Ja. Syrede, et nummer om arkitektur, syrede, måske. Syret musik. I dag skal vi høre nummeret The Cisco Kid. Ja. Øhm, Cisco Kid var en øh, tv-serie, tror jeg. Eller det er en karakter i en i sådan en korpor-tv-serie. Ja. Øhm, og, det, og det handler lidt om, at, at uh, The Cisco Kid ligesom er... For sangernes gode ven. Okay. Øh, det er det, det meste teksten handler om. Men The Cisco Kid er en... en fiktiv karakter. Men som en almen kendt karakter? Ja, i, i USA i 70'erne, at det her nummer blev okay. skrevet, så tror jeg, at det har været ret kendt, hvem The Cisco Kid var. Det er det, man i dansk undervisning i gymnasiet vil kalde en intertekstuel reference. Lige præcis. Jeg vil øh, bede lytteren blive mærke i den øh, subtile bro af net i hornstykkerne i det her nummer. Det synes jeg er meget spændende og nyt. Fedt. Mens Mixi rejser sig op og går og sætter sine øh, syvtommer på, så vil jeg lige læse en besked højt fra, vi har fået på lægmofonen. Hej, Didier Brevet. Dr. Alban spiller 11. i 9. på Bakken, udrupstegn. Et event, jeg tænker, du må informere dine lytter om. Hvad med en live radio live fra Bakken? Okay, Dr. Alban-koncert på Bakken. Ses vi? Hmm. Det tror jeg nok, vi gør. Nu kommer Mixis Joyce, Cisco kit, med bandet? Wow! Det var Cisco Kit med bandet War, og det er en syvtommer fra Mixi Wangs samling. Det er sådan, at brevkassen har to forskellige mixenøer forkortet kortet Mixi, som ø, hjælper programmet afsted og som sidder og drejer på knappen ude bag glasroden. Og når det er Mixi Wang, der er på pinden, så, så spiller han en, en syvtommer fra sin syv samling. Nu tror jeg lige, at vi skal lidt ned i gear igen. Jeg har nemlig været så heldig at finde en kæmpe mappe på mit fildelingsnetværk med én. en bruger på fildelingsnetværket, der har en meget stor samling af musik fra Cap Verge, øh, som hvis du kender, ja, det ligger ikke. Man kan ikke finde noget information om de her filer på nettet, så jeg føler, ja, når jeg kigger på det coverart, der er scannet ind, CD'erne og sådan, så kan man se om det er nogle brændte CD'er, der er købt på et eller andet marked så med andre ord, kære lytter vi dybt nede i den kontemporære kappeverdianske musikkultur der er nogle små hak i denne her CD men det er et smukt nummer med Swagato featuring Olinoche, og Amazed by your face. Så tag med mig og mix til Cap og lad freden finde dig. Tuagato with Oli Nosh, amazed by your face. Her lytter jeg sidder og bliver helt røgetstrømsk og sentimental og tænker på det ansigtet på den person, som jeg lykkedes mig at forføre, fordi jeg havde de lysegrå kropsnære ligevejs bukser med 3% lykra og lige var blevet klippet. Uh, Minnerne. Det var fedt med de uh, små cd skips Det fik lige sådan hævet inden en lille smule ud af, af strandbaren. Jeg tror i hvert fald, vi kan sikre os, at det er udtryk for de her brændte CD'er, som brugeren på fildelingsnetværket. Lad man nævne det fildelingsnetværk ved navn, i tilfælde af, der er lyttere, der vil være med til at køre den musikinformationstekniske jeep. I underverdenen, som er filkledningsnetværket Soulseek. Seek. Tjek det ud, men sig det ikke til nogen. Det er en privat lille havn, hvor musikalske fribyttere deler idéer. Denne her idé, vi lige har lyttet til, er fra brugeren Samba Jazz. Som jeg var nødt til at overtale til at afblokke mig, fordi jeg havde forsøgt at downloade 80 plader fra ham på en gang. Den næste sang... Har jeg kendskab til takket være min nye ven, Lucretia. Det er simpelthen så skønt at få en ny ven. Særligt, når man har en masse... Ja, det giver en særlig energi, når man kan hjælpe hinanden i den musikalske udforskning, men hun har introduceret mig for denne her sang med "Medios Amacha. Det er Spaniens bidrag til melodigrampriset i München i 1983. Og det er ikke til at sige, om det er de sindssygt intense flamingo vokaler der betyder at det bemærkelsesværdigt nok er en sang der ved Melody Grand Prix fik 0 point. Jeg lytter jeg mig er nødt til at beskrive øh, Mixi Vangs adfærd for dig, som jeg ser den ud gennem glasroden her fra radiostudiet. Han sidder simpelthen og groover så hårdt til det her track. Øh, Mixi Vang, kan du, kan du sige noget om, hvad du hører her? Jeg synes, det var et fantastisk track. Det var Remedios Amaya med Kjern Manesha Mibarsha. Og det betyder, det fik jeg min nye ven Lucrecia til at oversætte for mig, det betyder Manesha. Det, det er det samme ord, som manages. Så hvem, hvem administrerer min båd? <laughs> det vil være sådan en lidt revisoragtig oversættelse af titlen. Mm. Billedsproget taler vist for sig selv. Æ... Meget dyster track til min Udic så... Måske var det derfor, det fik nul point. Det er så frægt <laughs> at forestille sig, at der er nogen, der bare har sendt den her skruebold ind i Eurovision 1983. I Jeg kan Michigan. godt se, hvordan de har performet det. Det, oh, yes. det, det, det, må man, det, det ved jeg sgu ikke, om der er en video, video med på Video Monkeys, men det er en, en eftersøgning hver. Ja. De, de store kødfulde tommer, og det, der er alt for meget sådan, ægte, ægte, Groove, altså. ægte kælder om dysterhed i det her, så nogen nogensinde kunne øh, tilfredsstille den stil, der er i Euro i Og lidt happiness. Det, jeg kunne godt tænke mig at lave en brevkasse en gang om ligesom den, den parallel, parallelle virkelighed, som Melodi indbyggede æstetik er. Den, den, den, den er nem og øh, det, det interesserer mig ikke sådan super meget, men som, som fænomen og som en eller anden parallel virkelighed til alt muligt andet musik, er det, er det tåler det nærmere grænskning, og det kunne være fedt at kigge på, hvad der ellers var af ultimative tabere i Melodi ja, det er præcis. præcis, det skulle jeg til at foreslå. Ja. Der, må, der er et researchprojekt hver i, hvilke andre sange har også fået 0 point. Ej, når brevkassen og DJ Brevet kommer på finansloven, så bliver der lavet en 48 timer lang podcast om lige præcis det emne. Men indtil det sker, så tror jeg, jeg vil sige tak til de lytter, der har gjort lægmofonen til deres egen i dag. Vi har hørt igen fra Emil. Og vi har hørt fra Søren, der stillede mig en udfordring. finde ud af, at kom med et bud på, hvad Chad Kroger, forsangeren fra Nickelback's antageligvis mest forhatte musik vil være. Og fra Walter der sidder i køge og drikker en cola og venter på, at elbilen bliver ladet op. Der, ja, du kan gøre, som de har gjort, og skrive eller ringe på lekmofonen øh, på 42 66 80 29 så har jeg fået et, øh, et, øh, en sms til på telefon, hvor der står stærkt tøjrelateret nummer. DJ Assault Man Pants. Så jeg tror, at vi lader den her tråd med tøj løve lidt videre. Så hvis du går i podcastland og har lyttet til dagens brevgas og tænkt, ah der var lige Puh, undskyld bare, den der forvaskede t-shirt eller et eller andet stykke tøj, du er kommet til at tænke på. Så samtalen er ikke slut. Jeg håber på at høre fra dig. Og jeg tror, at brevkassens nye timebaserede ugenlige aftræk, det vil favorisere, at samtalerne også overlapper lidt. Så det er ikke for sent, kære lytter. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Nu skal vi lige... Det sidste nummer. Ej, jeg var så urolig for, at jeg havde spillet det før. Fordi det er virkelig et, et nummer, der er op og ned på min virkelighed, da jeg fandt det for et års tid siden. Ui, ja, det er brevkasse... Kanonisk material. Vi skal til Barbados. 1984. Gruppen hedder Chandelier. Altså lysekrone, men det er stadig S-A-H-N-D-I-L-L-E-R. Chandelier. Featuring Carl and Carol Jacobs. Det er en smuk sang, der handler om... ...om kærlighed. Og hvordan kærligheden kan udfolde sig kødeligt, hvis man lige lister lidt ned ad gaden og sætter sig ned ved skolen, hvor der ikke sidder nogen. vi if we both it's time should start This let me go down the road and sit down by the school and love her We can talk about the day how it all passed away and love her We can sing, we can dance and then all of me friends still love her Do do come, let me go, let me go down the road and love her Oh la, let me go, let me go, let me go Go down the road and love her A party, a At sige. Tak fordi du lyttede med til ugens brevkast. Vi ses tilbage igen i næste uge. Pas godt på dig selv. Det